Jó reggelt jó estét, ez itt a hazádnak rendetlenül elnézés, még továbbra sem tanultam meg. A magyar közöny podcast csatornájának a legújabb adása a mai témánk szabó Tímia és. A mai vendégem szabó Tímia és. Köszönjük, hogy velünk tartottak! Ne meg találnak minket az összes közösségi média csatornán, a Facebookon, az Instagramon és a TikTokon is. Tegyék fel kommentmezőbe a kérdéseiket, lájkolják és osszák meg a tartalmainkat, de tudnak támogatni minket szuperlájkal vagy a Revoluton keresztül is. Legutóbb arról beszélgettem Laknerrel, hogy mit kell bírnia egy embernek, beleértve, hogy annak nem muszáj politikusnak lennie, és közszereplőnek, mert ugye az van mond, vagy egy közszereplőnek többet kell bírnia. Vonal. Legutóbb kegyed, tegeződünk magán, üdvözlünk. Legutóbb te, vagy majdnem legutóbb, egy semmilyen zsolt megnyilvánulás után, meglehetősen, élesen kikeltél a Facebookon. De még miért ennek a tartalmába belevágnék, azt hadd kérdezzem meg, hogy én sokat fogok foglalkozni a teleelkeddel, és elsősorban azért szeretnének megismerni. Én jól látom azt, hogy benned van egy alapindulat? Hívjuk tűznek. Hívjuk tűznek. Mitől van ez a tűz? Nem tudom. Nem tudom, de az biztos, hogy ez már gyerekkor óta van. Hát élénk el... ez egy pozitív tűz. Igen. Mert te negatívként gondolod? Én nem. Én szerintem az... ez abszolút Hát ugye pozitív. a, a, a semmi Zsoltos megszólítás, ez a, a semmilyen ez... Zsolt, te normális vagy, abban van egy tűz, de azt nem mindenki pozitív tűznek látná, ha ez nem szókép szamor. Hát semmi Zsoltnak nem is pozitív tűzként. Honnan a tűz az, az a lendület, az a hitvallás, az a, az, az a turbó, amivel az ember keresztül rágja magát a közeg ellenálláson, lett az egy bolt, vagy lett ez egy tanszék? Nem tudom. Gyerekkoromban már ez, ez volt, ezt éreztem a családban is, de egészen pici koromtól kezdve, ahol szerintem nagyon sok magyar családban, akik alapvetően mondjuk nem rasszisták, nem tudom, nem nincs bennük kapvetően gyűlölött, de azért egy-két egy ilyen cigányozás, akkor is ilyen szalon cigányozás elhangzik. Én már egész kicsikorom óta rászóltam a szüleimre, de most mi a ő ugyanolyan. És ez nem tudom honnan jön, nyolc éves koromban már megszerveztem az első, ilyen hangszeres éneklős karácsonyi műsort az idős otthonokban, mert megnéztem a frakk és a a macskákba, azt az epizódot, amikor egy néni egyedül töltötte a karácsonyt, aztán jól végződött, mert a macskák Ez oda mentek jelentő, hozzá. És akkor... A társaság volt, vagy nagyon egyedül érezted magad? Nem. Én sose éreztem magam egyedül, valahogy úgy, akik viszont egyedül voltak, azokat sajnáltam. S sem én... mondták rád az gyerekkorodban, mint amit rám mondtak, hogy nagyon sok vagy. Ö, nem így, nem Mit <laughs> így, így a, a, nem is tudom, hogy a szüleim használtak-e külön kifejezést ö, erre, talán nem, de, de tehát így most a történeteket is, amiket úgy visszahallok a szüleimtől, hogyha játszótéren volt mondjuk három hinta, abból egybe ültek, akkor lehet, hogy. Azt abban szerettem volna ülni, és ez, ez, ezt a szüleim némi. némi két így, van. van egy nővére, meg egy nyugon és. és nagyon szeretem hát őket. Akkor pont két testvére van többet, mint amennyi nekem van. Igen. Mi az, az kitéged a sodródból? Nagyobb mértékben, amit semmilyen zsolt a parlamentben mondott, vagy amit az egyenes beszéd? Abban a tekintetben mind a kettő, hogy egyikbe se ejtett, egyetlen hangot se a gyerekvédelemről, meg a gyerekekre, akiről basszus beszélünk. A, a parlamentinél csak azt gondoltam, hogy ez, ez hülye. Hát föláll, anélkül, hogy az ő neve elhangzott volna, elkezd magáról beszélni és magát védeni. Azt gondoltam, hogy, hogy eddig is tudtuk, hogy Semén Zsolt nem a legélesebb kés, de, de hogy valaki ennyire ostoba legyen ahhoz, nem tudom, hány évi, 15 évnyi parlamenti munka után, lehet, hogy ő már korábban Ez is ben van volt. Is, hát, hogy az sok nap eltelt. Hogy, ő, hogy, hogy ő ezzel tényleg magára fel... rántotta, mint hogy annak Abszolom. idején Úgy mondták, hogy az SZDSZ magára rántotta a Tocsik ügyet, hogy szerinted ezzel Abszolom. ő... Teljesen egyértelmű. Hát senki nem hangzott el a kérdésben semmi Zsolt neve. Azt kérdezte meg az Arató, hogy ki az a Zsolti bácsi Zsolt felát, és között, hogy nem én vagyok. Tehát <gül> teljesen abszolva nem véletlenül torzult el a kövér arca is, az Orbán arca is, meg mindenki halára rémült, hogy Jézusom, most mi következik. Mert tudták, hogy ebből biztos, hogy sok jó nem, és nem is lett. Ezt értem, lett a... az időközben nem igazolta, azt, hogy ő egyébként igazolta? De nem tudjuk, hogy nem. Az hogy ő... Azóta egy fogalom lett bármennyire Igen. is furcsa, Igen. miközben ott akkor még egy nagyon konkrét szemét jelölt, és amikor a konkrét szeméről van szó, azóta már, hazánk nagyjai, a szó idézőjeles értelmében, az ellenzéki oldalon már nagyévű beszédeket mondanak a tekintetben, hogy miért nem szabad semmilyen Zsolt nevét besározni, hiszen egyébként az ártatlanság vélelme neki is kijár. Lástunk, Fandrás válasz online. Jó. Ha, akkor hadd kérdezzek vissza, hogyha te most meghallod azt, hogy Zsolti bácsi, ki, jut eszi, ki az a Zsolti bácsi, ki be erről először? Senki. Senki? Senki, az ég a világ. Jó, nekem nyilván a nyilvános, semmi, mert eszembe jut, hogy mi történt. De drága Szabuti, mert nem lehetséges, hogy maga túlságosan is benne él ebben a hazai közéletben, és egy kicsit megbolondult már Ez Nem. nem. Ö, az, hogy túlságosan benne élek a hazai közéletben, az igen, az, de hogy megbolondultam e de, de, azt, azt döntsék el a választ. Nem úgy értem, ez, ez idézőjelben. Tehát, hogy, hogy vajon a, a maga te buborékod, amiről így szoktunk beszélni, az vajon nem lett -e egy olyan buborék, aminek a tartalmával azért érdemes lenne foglalkozni? Itt most két dolog hangzott el. Hajrá. Az egyik, az, hogy a tartalmával, a buborék meg a tartalom. A buborékra azért nem gondolom, hogy ez az én buborékom, mert a Fidesz egészen váratlan módon, és magához képest rendhagyó módon kezdte el saját maga felemelni ezt a történetet. Tehát ilyenkor, korábban, amikor mondjuk tudtuk, hogy közvetlenül a Rogán irányítja a, a kommunikációt, ami most már azt halljuk egyre több forrásból, hogy, hogy nem így van, akkor azonnal bedobtak volna egy gumicsontot, vagy egy másik ügyet, és azt kezdték volna plankolni. Most maga a Fidesz kezdte ezt, ugye a téttet emelni azzal, hogy a kocsis ez kezdve mindenki bemondta, hogy itt soha De nem átott megtorlás. Ezt tanítja az amerikai kampánystratégia. De én azt nem tudom, meg, meg az nem hát is hogy hogy hogy -e? érdekel. Hát honnan tudjuk, hogy ez hát, le lehet, ők hogy tartották... Ez oké, de engem nem az amerikai kampánystratégia érdeke, hanem az, hogy azt látom a nyilvánosságban, hogy ez nem csak az én buborékomban volt, ezzel a te kérdésedre választolok, hanem a, az én buborékomon kívüli világban is, mert a Fidesz felemeltetett, hogy nem azért jut nekem eszembe a Zsolti bácsán semjén. Hát ez a Fidesz szavazunknak. Én azt gondolom, mert a, az, hogy a, a Kocsis Máté, meg az összes mindenki kiállt, és elkezdte mondani, hogy szegény semmi Zsolt, ezzel ők is a Zsolti bácsinára, semmilyen Zsoltra asszociálnak. De ez az egyik, csak mondjam a másikat, a Fajna. tartalmi, hogy nem kéne a tartalmi dolgokról beszélni. 13 éve más se csinálok, mint erről a tényleg a borzalmas állapotban levő gyerekvédelemről beszélek. 12 már 12-13-ban már... Akkor a Balogh Zoltán volt még az emmi miniszter, és akkor írtam neki levelet, hogy hogy merészeri a vásárhelyit kinevezni, Bicskei meg kitüntetni. Akkor írtam neki meg, és ezt meg Janó lehozta a HVG, meg nem tudom, egy csomó, hogy mi az, hogy az ombudsmani jelentésben 12-13-ban az volt, hogy Kalocsán a gyerek otthonban kulcsomóval verik a gyerekeket, és hogy a Zalaegerszegi gyermekotthonban közmunkások vigyáznak a gyerekekre, mert nincs rendes dolgozó, szociális dolgozó, azért olyan alacsonyok a bérek. Nem tudom megszámolni kezemben, hogy hány szor adtam be a szociális dolgozók béremélet, utána ma én szavazták le. Ezt, én... De azt akarom mondani ezzel, hogy a tartalmi dolgokkal is foglalkozom. Nem tudom, hogy ezt értetted a tartalmi. Nem, nem, nem. nem én, én, én ezt a részét nem is vitathatom el, meg hát nem is ismerem úgy, mint te. Egész egyszer abból adódom, hogy én nem szavutim a életét élem. De az miért ne lehetne a stratégia, hogy valakit kihozok a sodrából, elérem, hogy olyan megjegyzéseket tegyen, amelyek túlnőnek az igazságon, majd én azt mondom neki, hogy árnyékra ugrottál, vond vissza, mert egyébként olyan embert hoztál hírbe, aki ebben a mértékben, ilyen minőségben nem e, kárhoztatható, ami egyébként egyáltalán nem cáfolja azt, hogy a gyerekvédelemben mindazok a problémák, amelyekről te beszéltél, ne lennének meg, csak éppen nem semmilyen Zsolthoz köthetők, viszont semmilyen Zsolt lett e, a sárba taposva, Tessék, szíves lenni, most megkövetni őt, és a megkövetésre átveretileg azt mondják a propagandaművek, én nem tartozom, nem egyáltalán megközelíteni se tudom, meg az én gondolkodásom nem ilyen, hogy ez fölében nő a gyerekvédelemnek, miközben senki se vitatja, vagy legalábbis én biztos, hogy nem, hogy a gyerekvédelem fontosabb. Az a kérdés, hogy mire iszik a nép. Lehet, hogy a nép arra iszik, hogy akkor itt valami igazságtalanság történt, rehabilitáljuk semmi és Zsoltot, és közben képesek elengedni a gyerekvédelem ügyét. Én nem vagyok a nép, és a nép nyelvét se feltétlen beszélem. Egyébként nem beszélnék ilyen Elánnal, mert, mert rá akarom venni a néped arra, hogy néha gondolkodjon azzal a logikával, amivel én több kevesebb, inkább kevesebb sikerrel, de néha igazamban, és akkor megpróbálom őket rávenni arra, hogy hát, ha van mégis értelme, pont. Szerintem elméletben bonyolult vagy, de elméletben szerintem lehet igazad, de szerintem bicske után másfél évvel nem lehet árnyékra ugrani ebben. De az ki, emberek szemébe. az nem ilyen, a bicske árnyékát is meg lehet hosszabbítani, szőlő utcáig? Meg, mert a bicskét másfél éve nem tette rendbe. Tehát amikor azt látják az emberek, hogy, hogy volt egy bicske, és minden hatalom a kormány kezébe van, Orbánék kezébe, a gazdasági hatalom, a politika, a rendőrség, minden és Bicske óta annyit bírtak csinálni, hogy kirúgták a Novák Katalint meg a Varga Juditot, és semmi nem történt a gyerekvédelemben. Utána előjön még egy gyerekvédelmi botrány, mert a Szüllő az egy létező javítóintézet. Ugye kiderült a 444-nek dokumentumokkal alátámasztott cikke alapján, hogy igenis, amikor elkezdődött az az ügy, akkor még kiskorú érintettje is volt, akkor utána nem, tehát a joggal vetődik fel az emberek fejében az a kérdés, hogy ti miért nem csináltatok semmit, és ezért nem gondolom, hogy ez árnyékra ugrás mert itt nem tudja a kormány bebizonyítani, hogy neki van én igaza. Ezt, én ezt értem, csak az a kérdés, hogy önmagában az a tény, hogy ennek a csapatnak tagja volt, van, lesz Semjén Zsolt, de ebben a konkrét ügyben nem követett el semmit, vagy elegendő -e a ahhoz, hogy lapot, vagy két sárga lap esetén piros lapot kapjon. Ez egy nagy kérdés. Nem. Ebben igazad van. Ezért mondtam én ezt a parlamentben, hogy Semjén Zsolt, vagy a Bocsánat, nem. A Zsolti bácsi, egybeírva, idézőjelbe, az nem egy ember, hanem a Fidesz rendszere maga. Hogy itt nem egy Zsolti bácsi van, hanem ebben az esetben az egész kormányzati rendszer egy bántalmazó rendszer, amikor a gyerekvédelemről beszélünk. Mert, hát, mert az is bántalmaz egy Bántalmazó rendszer nem csak a gyerekvédelmet tekint. Így van. Így van, de akkor most maradjunk szigor... Persze, hát hogyha a rokkantakat megnézzük, a nyugdíjasokat, a, az azonos nemű párokat, meg mindenki mást, mindenki de számára már, egy. Csak a sérült emberek tekintetében. Az LMBT-k, meg nem sérült emberek, de mindenki. De nem műző. úgy értem, hanem hogy a te esetedben is, vagy, vagy, vagy civil emberek megkurcolásában is képes bántalmazni. Persze, venni. persze. És akkor hadd vissza a te, a te eredeti kérdésedre, hogy melyik háborított fel engem jobban a a parlamenti felszorás vagy a tévé, ott pont az, az háborított fel a tévés interjújában a, a semének, az, hogy, hogy magát állította be áldozatnak, hogy azt mondta, hogy itt, itt hát az, az, ami mondjuk civileke vagy politikusokkal korábban történt, az maximum csúnya, meg helytelen, bezzeg most átléptük a vörös vonalat. Szóval erre mondom azt, és, és én azért példáloztam saját magammal, mert, mert én most hadd ne példálozzak mással, tehát amikor rólam egy magyar nemzet, ben állnéven, cummer Fülöp állnéven publikáló Szixai Péter, akit később még azt szóval, mondom, igazgató, meg Media Works, meg nem tudom minek nevezte ki, azt írja, hogy én egy kullancs és egy baktérium vagyok, akit egy távoli, távoli szigeten a háttérhatalom, vagy nem tudom ki, valami laboratóriumba. ez nettó göbbelszi beszéd. Ez náci hitleri beszéd. És akkor azt mondja, ide hogy van, ő... Ide most húzzunk egy vonalt. és kövessük a laknerféle beszélgetésnek a logikáját. Nem mondom, hogy felejtséggel, ami eddig elhangzott, de most az a kérdés, hogy téged politikusi mi voltodban, vagy nem politikusi mi voltodban, mikor élt először olyan megjegyzés, amivel nem tudtál és nem akartál Mit kezdeni? Beleértve Cummer-Fülöp írását a magyar nezetben nehéz összehasonlítani azzal, amilyen negatív megjegyzés adott esetben az iskolában ért. De megtisztelő lenne, hogyha nem azt mondanám, hogy a sérelemgyűjteményedet be, bemutatnád, de hogyha mégis egy tárlatvezetést tartanál nekem a sérelemgyűjteményedből, a, sérelem a legkülönbözőbb életkorodból, Jézus. akkor megti hát ez az, igen. Ez az, amire aztán a lakner hajlamos volt, és gondoltam, hogy egy jó utat nem hagyom el. Ez azért nehéz szerintem válaszolni, mert nem fogod elhinni, hogy nem akarok neked korábbiból, mert, mert annyira töménye meg tömören jöttek ezek a, a, a politikusi létem óta, hogy ezekre emlékszem. Előttön? Nekem, nekem ebből a szempontból viszonylag nem tudom, könnyű gyerekkorom volt, tehát nem csúfoltak, nem bulingoltak. Én egy olyan jó tanuló voltam. Ö, semmi olyan, hogy mondjam, tehát olyan jó, sérelem melyik. nem ért. Nem végeztem a háttérmutát, úgyhogy most hirtelen nem fog tudni előállítani azt az osztálytársadat, aki ha, ezt Maradjunk akkor annyiban, amit te lehetővé tettél a legutóbbi megjegyzésedben, vagy az egyik legutóbbiban. Egy kullancs és egy baktérium vagyok, akit a háttérhatalom egy titkos szigeten lévő illegális laboratóriumban hozott létre. Ezt elolvasom még egyszer, mert azért nem egy egyszerű mondat. Kullancs és baktérium vagyok, Már mint Szóval, éve, akit a háttérhatalom egy titkos szigeten lévő illegális laboratóriumban hozott létre. Ezt a mondatot milyen viselkedéset szülte, mivel tudtad kiváltani azt, Szikszai Péterből, Csúgmár Fülöbből, hogy ilyet írjon? Mi volt a bűnöd a szó átvitvad szoros értelmében? Mire kaptad ezt? Hú, azt hiszem, de ennek utána kéne nézni, de azt hiszem, hogy ez valamikor azután. volt. Covid, COVID. ez akkor volt szerintem, amikor én ugye felszólaltam a parlamentben Covid alatt, hogy a kormány ne csak Erdélybe küldjön maszkokat, hanem a magyarországi magyaroknak is. Ekkor volt az, hogy szerintem ez a, a, az időtájt volt, Ekkor volt az, amikor ö, ugye belén folytották a szót, a kövér nem állította le, akkor támadt nekem a mence, aminek egy én, én, Kicsoda. meg a mencer Tamás, aki azóta már én Hoppmester lett. Ö, és ez szerintem valahogy a hatály. Én egy klasszikus iskolában nevelkedtem. A Hoppmester az minek a fordítása? Hogy a Hoppmestert hogy kell lefordítani? Hát ilyen cirkuszi mutatványos, akit oda küldenek műsorozni, a mondjuk Magyar cirkuszi Péter. A cirkuszi mutatványos? Szerintem igen. Az egyik evidens, hogy az emberi ilyen jelzős szerkezetekkel él? Szerintem a mai politikai viszonylatban igen. Igen. Túlválasztékos, aki ezt kiadja? Nem. Más a stílusa. De te, te, te Én jobban le tudom magamnak írni, hogy én mit, hogy látom őket így ezzel a szerkezettel. De nem Hoppmester, e... mondja Hoppmesternek, hogy nagyfejű. Vagy Hoppmester, Hoppmester, vagy Hoppmester. Hát, nem sűrgetem. Most, sietsz, most hogy... de egyébként pont nem, szerintem nem. De akkor hadd be azt, amit elkezdtem, mert az, hogyha valaki engem lehopp-mesterezik, az nem érdeke. Ha valaki engem leszi CIA ügynökszet, azon röhögtem. De azt a bírósági tárgyalást, ami ez a kullancsozás kapcsán volt, meg kellett szakítani, mert elkezdtem sírni. Szóval... ez nem De Ez így evidens. Ez Isten áldjon már meg. Ha valakinek <gül> belemásznak az önérzetébe... Nem, nem az önérzetem miatt, a gyerekeim miatt. Tehát, hogyha az... hol, jelent, hol jelent? A bíróságon ott voltak a gyerekek? Nem. A gyerekek szembesültek ezzel a szöveggel? Hát, szerintem a, a, a nagyobbik már igen. Hány gyerek van? Kettő, kettő, van egy 17, majdnem 18, meg van egy 7. Fiúlány? Mind a kettő fiú. Mind a kettő fiú. Hogyan szembesültek, a szembesültek az anyukat? Ért inzultusról? Mi a megfelelő kifejezés? Hát inzultus, én nem tudom mi. Oké. Okay. Hát, Tudjuk? Elmondható? Hát a kicsi sehogy, szerencsére. De, de a nagy azért, meg hát szóval iskolába is hallja, hogy te figyelj az anyukádat. Ezért, Szóval, hogy inkább ilyen együttérző módon. Láttuk az anyukádat? Mit igen. láttunk? Mit, mondanak a, mit mondtak a nagyobbik fiadnak? Mit hát, mondott a nagyobbik fiad neked? Hát Anya. akkor még ugye kisebb volt azért, igen. tehát mondjuk 14, 13, 12. Nem érti, nem értette. Anyama nem értette. azt mondta, hogy az iskolában igen, mond, hogy ez, mond már Igen. Ja, meg, hogy... hát hogy igen, meg, meg hát nyilván otthon is beszélünk, és akkor egy idő után ő már akkor nem volt olyan kicsi, akkor rá kérdez, hogy miről beszélünk, még hogyha nem is, ha halkan beszélünk, akkor meg azért kérdez rá, hogy tudod, vagy a másik szobába. És azért az, az nagyon, az nagyon, az pocsék volt. De mondom, tehát azon... A... Mit mondtál neki? Hát az, hogy vannak, vannak ö, olyan emberek, akik, ö, akik azt hiszik, hogy, hogy azzal, hogy bele beletaposnak a lelkünkbe, azzal le tudnak minket győzni. Nem, semmi több eszem. Beleta, beletaposnak én lelkenbe, any, igen, anyád igen. lelkébe. Igen. Hogy nagyon meg akartak sérteni, emberként akartak engem megbántani. Titelezzük fel 13 vagy 14. Ha visszaidézzük ezt az estét, ami lehet, hogy reggel volt, és lehet, hogy délután, és az is lehet, hogy nem egy alkalom volt, hanem több édesanyának, mi az emlékképe erről? Ezt a történetet végül ott a gyerek egy tízes skálán érteleim, értelmében és érzelmeiben kilencesre megértette és átélte, vagy fogalmad nincs? Hogy a gyerekem, hogy éltem meg most ez a kérdés? Hogy a, hogy a gyerekem, hogy éltem meg most az a kérdés? Hogy a gyerek megértette -e azt, hogy miért bántják anyát? Ö... Igen. Hogy olyanok tulajdonképpen némileg az a foglalkozás, a foglalkozás ártalom, fel. amit a hokiban, a hokiban van a bodicek, a politikában meg van a ez, ami közben nem igaz mert a jégkorongban van a Bodicek, és ott is csak bizonyos válfaja, a politikában pedig korábban nem volt ilyen mértékben, most pedig teljes mértékben elharapózott, és szinte remény sincs arra, hogy megszűnjön. Mit értett meg ebből? Akkor, ő azt, azt, azt értette, hogy az anyja politikus, és, és, és, és hogy gyakorlatilag, hát, ő azt, hát ebben nőtt fel. Hát ak akkor tanult járni a most 18 éves fiam, amikor én elkezdtem politikát. Szóval, Ezzel ez... élt együtt, és mégis utólag rá kell jönnöm, hogy egy csomó olyan dolgot nem magyaráztam el neki megfelelően, mert nekem evidencia volt, amit akkor talán kellett volna, vagy nem hagytam azt, hogy ez figyelmen kívül hagyja, és hogy ne tudja őt ez megzabarni. Nem tudjuk Burokban ebből a szempontból, nem, nem tudjuk mi őket, vagy én. Beszélk egyre nem tudom. Minden a bíróságra, amitől elsírta. Ők? Tehát engem egyébként nagyon meglepett, de szerintem a, az én védőimet is. De most ne beszélj újról, így róla, mert ha így beszélsz, akkor pillanatok alatt egy színészi teljesítményről lesz. Csak, nem. Ó, csak felhívtam a figyelmedet. Jó. Ö, nem, azt akartam mondani, hogy azért lepett meg engem, mert amikor, most kérdezted, hogy amikor megjelent ez a cím, mert akkor, akkor dühöt éreztem akkor azt éreztem, hogy, hogy menjenek ezek tényleg a, a francba. Tehát most így tartunk. Elolvastad, mit gondoltál, mit fogsz te ezzel tenni? Mit fogsz azzal tenni, aki ezt írta? Ja, nagy hát azt valószínűleg... tudtam, hogy, hogy tehát indítottam egy büntetőjogiért is, egy, egy, egy polgárit és mind a kettőt megnyertem. Ezt tudtam, és mérges voltam. Viszont amikor ott, tehát dühöltél, azt tudtam, hogy, hogy, hogy ez tényleg utána visszakeres, tehát 44 be majdnem szó szerint ilyen röplapokat osztottak, majdnem szó szerint az egyik véden talált göbbelszír röplapokat, amit majdnem szó szerint ezt írták a zsidókról. De akkor inkább dühös voltam, és azért kezdtem azzal, hogy meglepődtem a tárgyaláson. Biztos, hogy jó a párhuzam? Ez nem párhuzam, hát ez egy, hogy mondjam. De attól, mert van hasonló szöveg, attól még az esetek rokonságba kerülnek? Ö, nem, de nem is ezt akartam ezzel mondani. Hanem azt, hogy? hanem ezt a gyűlöletket, és az, hogy akkor én dühöt éreztem, tudtam, hogy jogi úton akarok ennek érvényt szerezni, viszont amikor a bíróságon a tárgyalás volt, pedig ott nem voltak ott szikszai, a büntetőn ott voltak, de, a, de nem ott sírtam el magam, hanem a polgári. E, és azért leptem meg saját magamat, mert én nem tudtam, hogy el fog ez. Előtte egyszer se sírtam ezen soha amikor a bíró megkérdezte, hogy én, én ugyanígy, hogy akkor én mit éltem át, és elkezdtem beszélni a gyerekeimről, és akkor elsőrtem magam. Mert az a szar. És ezt akkor, amikor a sevén volt az ATV-ben, a szó áttételes, vagy kevésbé áttételes értelmében az ő rovására is írtad, amikor azt mondtad, hogy ő semmilyennek nem volt a része. Nem, nem azt írtam a rovására, hanem azt, hogy amikor, hogy csak vele fordult elő ilyen ajas lejáratás, és hogyha mással is előfordult, az csak csúnya és helytelen. Az, Ez az, nem az, az, az, az, hogy ő. Azzal kapcsolatban volt-e bármilyen véleményet, hogy ő tagja annak a csapatnak, közvetve-közvetlenül, amelyik egyébként ezt a sérelmet rádnyomta? Persze. Rád Hát én azt tudtam, hogy ez nem a semmién találta ki, se a CIA, se a nem tudom hanem azt, hogy, hogy amikor Johannes Péter tönkre lehet tenni, az együttes Johannes Pétert az, a, hogy feleségverő, vagy a, a vonagáborról lehet hamisított fotókat melegorgiákról, vagy amikor rólam ezt a ciket, vagy amikor Márkizaj Péterről lehet azt mondani, hogy, hogy gyerekgyilkos, meg a hatháziról az, hogy szomszédgyilkos, akkor nekem ne éljen már sem én azzal, hogy ezek csak csúnya dolgok, bezzeg most vele, aztán egy vörös vonal határ átlépés történt. Visszamlékszel -e arra, és akkor most elfelejtettük a gimnázium művöket. Politikus vagy? Mikor lépsz először politikai mezőre? Parlament? 2000? Nem, 2008 végén léptem be, vagy csatlakoztam az LNP-hez, és én 2009-ben már az lp listavezető vezető voltam. De a parlament? Az tíz, kétezetesen. Uh, mikor ér először olyan táv... Tehát mikor, mikor veszted el a szüzességedet a tekintetben, és visszaemlékszel -e arra, uh, hogy az, hogy élted meg? Most kimondottan ilyen hát ez, uh, igen. emberi, igen, tehát hogy igen. nem politikailag, hogy jaj, semmit nem lehet elérni. Az, az, azt próbálom nyomon követni, hogy szabadul ki, a szellem a palaszból, és természetesen mérhetetlen a aminek azért vannak már gátjai az életkoromból adódóan, hogy vajon ez a szellem visszapasszírozható-e, nem fokrém értelmében az üvegben? Hogy mikor volt az első, nem tudom, de ami kimondotta, megint csak mondjuk nőként engem nagyon rosszul érintett, az az, hogy amikor megszültem a második, kisfiamat, akkor hát nyilván úgy néztem ki, mint egy mosórongy. Hát hétszer felkelt éjszaka, szoptattam, nem tudom tényleg, ilyen karikás szemek, hát borzalmasan néztem ki, és akkor a propaganda szándékosan ilyen tényleg nagyon-nagyon ronda képeket közölt rólam, és az úgy, az úgy marhat. Van szarul valamilyen hokkal utaznak rád, vagy mindenkire utaznak? Rám valamire, azt hiszem, hogy egy kicsit, nem nem rám egyedül. Mindig vannak ilyen korszakok, tehát valamikor a vona volt, aztán, Szerintem mindig az, akit valamiért, akitől valamiért jobban tartanak, és lehet, hogy azért, mert én a Karácsony Gergővel együtt amikor, voltam, és szerintem azért. a vonával az történt, ami történt, de kiálltál-e a szó fizikai értelmében, vagy verbális értelemben a vona mellett? Én úgy emlékszem, hogy igen. Sőt, én kormánypárti politikusok mellett is kiállok. De úgy emlékszel, vagy...? Nem, a pont a vonára nem emlékszem pontosan, de azt tudom, hogy én ezekre elég érzékeny vagyok, és ezt meg kell nézni, ezt meg kell nézni, ezt megmondom. A Juhi mellett biztos, a vonameleg szerintem igen. Szerintem igen. De én azt is tudom, hogy amikor egy ilyen ellenzéki megmondó ember, Például Rogán Ceciliát leprostitúáltatta, nem tudom, nem, nem, Igen? csúnyában nem akarok. Igen? Akkor én azonnal válaszoltam, hogy figyelj, hogy ezt nem, nem, nem, nem mondj. Tehát, hogy Hol el lehet mondani, formában? hogy egy... Hogy, hogy? Hol milyen formában? Ez egy Facebook, egy elég nagy elérésű Facebook poszt volt, és akkor azt mondta, hogy az a hülye... Va, mm. és én meg mondtam, hogy nem, mi ezt nem csináljuk. És hogy lehet azt mondani, hogy, ő, hogy ő, ő, nem tudom, tényleg lopnak, vagy nem tudom, helikopterezik a rogánnal, vagy nem tudom, de hogy női mi voltam, meg emberi mi voltában nem gyalázunk meg senki, még az ellenfelet se. Eszedbe se jutott-e a szíkszai találkozni? hát az nekem elég volt a tárgyalásunk köz. De még előtte? Nem. Az evidens volt, hogy ezt jogilag veszte ezt a szervansot, és nem másféleképpen? Hogy érted, hogy oda megverem, vagy nem, nem. nem? Magamból indulok ki. Tehát azért, mert bizonyos dolgokban hallgatok, nekem volt perem a sziksaival. Igen? Igen. De egyébként ez tök érdekes, mert a szikszai, tehát az, hogy addig Cumer Fülöp néven publikált ő folyamatosan. És az, hogy a rendőrség gyakorlatilag nagyon-nagyon gyorsan -nagyon kiderítette, hogy ki az a Zuber én azt hallottam, hogy az azért történt, mert addig soha senki nem tudta, idézője, hogy ki az a Zuber azért mert ő belegázott kormánypárti politikusokba is. És én így hallottam, éveztem. hogy bele. Én ezt értem, de, hogy mind de jó, most visszamegyek igen. az osztályba Tudod, hogy én mennyit kompenzálok az életemben? Azért, mert nem viselkedtem mindig nagyon frankon. Ma képes vagyok azért is annyira, annyira, annyira frankon egyáltalán csak megmutatni, mintha hogyha az visszahatna, tudom is én a tíz éves koromra, amikor ezt elmulasztottam. Ez természetesen, természetesen konkrétan egy farogság, de szégyellem mindazokat az alkalmakat, amiket én, amikor én nem annak megfelelően viselkedtem, ahogy szerintem egyébként viselkedni kell. Most ez az ízé, ez nem tudom, mire vonatkozik, mert ez most ugye rólam szól, és, a, és ennek következtében én, a Kejfej Jancsi most volt 25 éves. Én egy nagyon rendes sérelemgyűjteményt szedtem össze, azt sem mondom, hogy valamikor nem beszérelt a sérelmi politizás, de meggyógyultam. Tehát a szónak abban az értelmében, hogy most nem a sérelmet beszélnek belőlem, nyilvánvalósokban vannak, akik meg vannak róla győződve az ellenkezőiről, de hál' Istennek, ma még talán vagyok olyan állapotban, hogy ezt meg tudja mit élni. Ennek egy -e része. Elsősorban 2000 és 2006-2010 között, az első tíz évben mindenkit megkerestem. Mint valami őrült és az esetek kétharmadánál. Nem lé... hogy te meg, vagy aki, téged? Aki engem. Aki téged. Létrejött a találkozó, és a további kétharmadnak a felénél eredményre is vezetett az egész, mert egész egyszerűen nem tudtam megérteni. Tehát a politikát nem tudtam megérteni, hogy neki miért érdekel rólam valami hazugságot állítani, amikor az nem igaz. Én a politikának ezt a logikáját máig nem értem, mára oda jutottam el, hogy tudomásul veszem, de nem akceptálom. Azt mondta nekem a pokorni, hogy aki politikai pályára téved, azzal a politikai eszközökkel járnak el, csak azt nem kérdeztem akkor meg a hogy ezek mennyiben politikai eszközök, de már a tudomásul vettem, hogy, hogy ott így viselkednek, de az, hogy én ezt egyébként minden vonatkozásban természetesnek tartsam, az azóta sincsen. És az okát, az egyfolytában keresem, és próbálok rá különböző kenőcsöket alkalmazni, egyben megtudni attól, aki okozza, hogy ez neki miért jó, hogy másnak ilyen sérülést okoz. Nem tudom, nekem nem is jutott ez a szemben. Nem, meg én nem akarnék. Tehát lehet, hogy va van olyan kormánypárti vagy propagandista, akivel mondjuk lehet, hogy leülnék egy-azt ahhoz mondjuk a szikszövővel, biztos nem. De lehet, hogy majd egyszer én is eljutok majd, hogyha a gyerekeim felnőttek, és több időm lesz, hogy majd megkeressem azokat, akik... A maradjai kukai bizniszből származó pénzből finanszíroztam a győztes Ubudai kampányomat. Ez a, ez a citátum, ez hogy jött létre? Tőlem, mit tudom én? Megjelent a három a nap, a magyar nemzetben, nem tudom, valami hangfelvétel, általán valami ismeret. Tudod, akkor voltak ezek, a, ezek az anonimusos videók. Tehát ott valaki bemondott valamit, ott mondták be először ezt a CIA ügynöket is, Ja, a Szabó aki a Mókos utca jár. Mert állás, hülye volt, mert azt mondta, hogy aki ide járt a Mókos utcába, ugye tudjuk, hogy a MediaWorks-nek a... A, az irodája, akkor ott volt a harmadik kerületben, tényleg két sorokra múkos utcát. Tehát, hogyha nem tudtuk volna, hogy ezeket az anonimus videókat ott veszik föl az irodájukban, akkor onnantól kezdve biztos megtudtuk. Tehát, hogy ilyen arctalan, névtelen emberek, azt mondta, az egyik ilyen, már ez, ez nem tudom, az állítokban mi létező ember volt, aki azt mondta, hogy én, én onnan, onnan szereztem a, a pénzt. Amire csak azt mondtam, hogy ha ez valóban így lenne, akkor sokkal jobb kampányt csináltam volna, mert akkor sokkal több pénzem lett volna. De hát utána ez az ügyeletes feljelentő Budai Gyula is nyomott, és, és, és a rendőrség elkezdte a nyomozás szóval Formális, az... de te tegeződő viszonyba vagy a semmi zsolt Nem, szerintem életemben nem... Csak azt írott, nem. hogy semmi zsolt normális? Vagy? Azért, mert van a, a képviselő között van egy ilyen már 30 éves szokás, hogy egyébként tegeződnek alapvetően. És akkor az ázsiai AI lányokat kukkuló Budai Gyula még fel is jelent a névtelen cikk alapján idézett volt. Erre a mondatra mi szükség? Én például innen tudtam azt meg, hogy ő ázsiai lányokat kukkol, de fogalmam sincs, hogy ez igaz-e vagy sem. Ez honnan kéne nekem tudnom? Ezt a vastagbőr hozta le néhány hónappal ezelőtt. Hogy honnan tudjuk, én... hogy igaz? Onnan, hogy csinált kép... Tehát a, a, vannak ezek a thread, tudod, felület, és kifotózta egyszerűen. Tehát a, a budai Gyula nem tudta azt, hogyha, hogyha ő a threaden kommentel, az nyilvános. illetve üzenetet küld, bocsánat, üzenetet küld, az nyilvános. És, és valami húsznál több ilyen AI által generált ázsiai, fotóhoz írta be, hogy hello, hi, nem tudom, mikor, ott volt az időpont is, ilyen vasárnapi késői órákban, és, és ezt én utána megnéztem, és tehát ki volt egyesével fotózva az összes. Mi szükség volt ezt ebben a szövegösszefüggéseket? Semmi. Semmi szükség. Tehát, hogyha itt teszed föl, hogy mi szükség, semmi szükség. Értem az volt. indulatot, csak én azt feltételezem rólad, meg látom, hogy ki van a négy kereket. Tehát, hogy az embernek az eleganciája, tehát hogy mondjam, olyan is létezik, hogy elveszed az önuralmadat, mint a bíróságon, amikor sírsz, amikor egész egyszerűen érzelmileg valamit úgy élsz át, hogy utána nem lehet felelősségre vonni téged, jog, jogilag lehet, de morálisan nem, hogy olyasmit teszel, ami egyébként a saját önérzeted megbántásából fakad. De ez itt most nem egy síró szabó tíme, ez most egy visszavagdalkozó szabó tíme. A kérdés az, mi szükség van erre, drága asszonya? mi szükség De nincs mégis rá, megfezzet. megtettem, mert azt gondolom, hogy az a Budai Gyula meg, meg, hogy mondjam, annak a Budai Gyulának lehet tenni egy ilyen jelzős szerkezetet a neve elé, aki egyébként totálisan jogtalanul jelentget föl, állandóan hol civileket, hol újságírókat, hol politikusokat Tök igazad van, semmi szükség nincs rá. Ez, én azt gondoltam, hogy, hogy ezzel mondom azt, hogy egyébként meg te is. Aztán, nekem nem akarok szebb lelkű lenni a valóságnál, és a dolog tényleg érdekel. Ma 2025 van. Érzed-e az, hogy ma immunisabb vagy ezekre a dolgokra, mint korábban, vagy éppen a semmi zsolt vendégszereplése az egyenes beszédben bizonyította be azt, hogy ezzel kapcsolatban az ember nem tud vastagbőrt e, csinálni? Növeszteni. Növeszteni, mint a példa mutatja. Nem, semmivel nem vagyok immunisabb. Hm? Semmivel nem vagyok immunisabb. Nem, tehát hogy engem. Amikor Még hogyha így, lehet, amikor engem 22-ben a választás előtt elkezdtek követni a titkos szolgálatok, meg nem tudom kik, mert állatok mások is voltak, nem csak a. Miért követtem? Hát mit tudom én? Mert azt hitték, hogy mint a Jakabot a szeretőével, majd nekem is van valami titkos életem, és akkor leszedik, vagy leszednek. De hogy nekem ilyen nem volt. Ellenben mondjuk fél éven keresztül ott állt a szó szerint a fekete autó a házam előtt, jöttek utánunk óvodába, mentek a párom után a bevásárlóközpontba. Szóval azután éreztem úgy, hogy tényleg, uh, hol, hol van a hatalomban? Nem, nem, nem tudsz erre is lenni. Nem tudsz, mert egyébként ők Most is folyamatosan... Semmi, hát csinálod tovább a munkád, nem tudsz ellenlépést, hát, nincs nálad a, a hatalom. Ezt a kell? Az ellenlépés az az, hogy, hogy majd ha majd hatalomra kell ezt leállítod, az az ellenlépés, és megpróbálod meggyógyítani a, a társadalmat ebből, ebből a, a, a borzam. Hát persze, hát ahhoz, hát én, én, ha lenne erőforrásom, se tudnék, nem, fordítva, tehát mivel nincs erőforrásom, ha akarnék, se tudnék mondjuk fekete autókat küldeni, a nem tudom, megfigyelni, meg egyébként se érdek. Tehát, hogy szerintem mondjuk az ellenfeleket nem így szedjük le, hogy akkor megpróbálunk róla kideríteni. De például ezt is nem volt kellemes elmondani az akkor 14 éves gyerekemnek. Hogy? Hát amikor ugye észrevettük, hogy, hogy tényleg feltűnően jönnek utánunk autók, akkor amikor megállunk a ház előtt, akkor megállnak, beparkolnak mögény. És beszélni, oda menni, addigra ők elhajtottak. elhajtottak. De azt tudom, hogy, hogy sok autót iktattunk ki a forgalomból egyébként. Rendszám alapján? Látták, hogy azért, hogy akkor ellenőriztettük utána, másnap már nem volt forgalomban az, az autó. Tehát észrevették, hogy én észrevettem. Hát tudod, hányszor volt az, hogy, hogy engem megtanítottak barátok arra, akik ezen a területen dolgoztak, hogy hogy kell lerázni ilyen titkos szolgákat, vagy a titkos szolgálatot, hogyha követnek autó, vagy bemész egy körforgalomban, és akkor addig mész, mert ugye ott nem tudnak követni. A barátunknak ez lesz a kedvenc része. Hogy? Mert én nagyon gyakran nem tudom, hogy hogy kell ki, hol kell kijönni, ezért többször <gül> bemegyek, és azt megjegyezzük. Hogy Na jó, az... de, de ez nem olyan, mint a Csevi Csész, tudod, hogy Big Bang, de Westminster, és akkor még ott én, este is mész az angol-londoni kölvfogalomra. Ez a te részed. Azt áruld el nekem. Ilyet sose kérdeztek tőled, és nem is tudsz erre exakt választ adni. De azt meg tudod mondani, hogy az évek lassan évtizedek folyamán, ez mennyire koptatott téged el? Hiszen azt mondtad, hogy rezisztens nem lettél. Jelentősen. Vár, a koptatásat mit értesz? Hát ahogy az ember mással foglalkozik, mint amivel egyébként lelke szerint foglalkozna. Ja, hát persze, igen. Nincs ellenszere. Van ellenszere? Szerintem nincs, mert, mert nem tudom, én ilyen furán, meg nyilván van több barátom, vagy, vagy, vagy közelebbi kollégám, akivel beszéltük, hogy milyen jó lenne kiszállni ebből az egészből. Aztán valami mindig visszaránt, tudod, hogy, hogy hát azért, azért, azért ha, ha, ha mi nem harcolunk, akkor kiharcol, meg... Vissza fogok ide térni, csak átmenetileg elmegy Strasbourgba. Ha nem, per lesz a dologból, és nyersz, vagy nyertek, az mennyiben gyógyír? Az egy kis, kis elégtétel, mert itt nem a, tehát az, hogy még van legalább olyan nemzetközi fórum, ami nekünk ad igazat, vagy amely ellen tud tartani, de egyébként már a strasbourg bíróság is ö, Mindegy, szóval hoz döntéseken nem tud szerintem, nem, nem, nem tud ellentartani. De az igaz, hogy én, nekem ugye a korábról több nemzetközi tapasztalatom is van, és, és az nekem például még egy gyógyír a lelkemnek. Tehát az, hogy én az ebesz parlamenti delegációjának a tagja vagyok, az nekem, is, az, hogy, hogy még kimegyek néha ebben ez parlamenti ülésre, ahol 53 ország 200 vagy 300 képviselője van, az még nekem például egy jó hogy akkor itt még egy normális közegbe vagyok, ahol mindenki elítéli a, az orosz agressziót, ahol, ahol, ahol azért úgy, úgy... Tehát ahol hogy normális emberekkel lehet beszélgetni, meg vitázni normálisan lehet, akkor is, ha nem értünk egyet. Elmeséled az orosz Bernadett történetet? A legutóbbi? Igen. Én benyújtottam a, a nők érőszak visszaszorításáról egy javaslatot, ami egyébként pont annyiból ö, legújabban, amikor ez benyújtottam, az orosz Bernadett ihletet, úgymond, mert akkor volt, a, hogy, akkor volt az, hogy az ő támadóját, a régi élettársának a börtönbüntetését enyhítették. Tehát összesen egy év négy hónapot kapott, és a bíró azt mondta, hogy hát szegény azért, mert, mert, mert hát elvesztette a munkáját. És ez szerintem egy akkora pofon az összes bántalmazott, nem csak nőnek, gyereknek, mindenkinek, hogy már megint azon, hogy itt egy volt katonáról van szó, és megint az az érzésem volt, hogy már megint a haveratok, már megint itt összezártok, és az, hogy itt, itt tényleg hát rómá vernek egy nőt. Mikor Sok minden volt benne. a isztambuli egyezmény ratifikálása, de konkrét távoltartási javaslatok is voltak, amikor aztán tényleg nem politikai. Például a győri eset után volt egy, egy olyan győri eset, amit meghalt a kisfiú, ja. hogy a bántalmazott nő nem merte kérni a távoltartást, mert félt, traumatizált volt. És az ő édesanyja, nagymama kérte. De a nagymama nem kérheti a magyar jog szerint, mert csak az érintett kérheti. És akkor én például ezt benyújtottam külön, hogy, hogy a közeli hozzátartozó is kérhesse a távoltartást. Mennyiben volt a szemültetés eszköze ennek a... Ami miatt... Na, és akkor én felmutattam a, a, a képét, vagy a fotóját amikor, az oroszbermedetnek, amikor... amikor róla beszéltem, hogy ezt... Ezt azért is nyújtom be N plusz egy egyszerre, mert most megint történt egy olyan konkrét eset, amire jogalkotóként nekünk reagálni ugyan kell. Nem hogy ebből az eszközzel élni fogsz? Ö, csak tényleg kipattant a fejemből. Tehát, hogy én nekem meg sem, Ez nem egy provokáció volt. Igen, igen. Én, én ezt már korábban Facebookra kitettem, ugyan a, a orosz vernedetet, -e hogy hogyan néz ki. hogy egyébként egy bizottság illésen erre előre felkérdezhetem. Képzeld el, hogy nem. Nem. Mert, hogy ilyen soha nem volt. Tehát, hogy mi korábban mutattunk fel, ö, minden, statisztikákat, nem a hivatkoztak, ez nem egy új passzus, ugye? Nem, ezt ismerned kellett volna. Be, biztos. Biztos. De hát ezt pár éve hozták megint, hogy ne lehessen semmit csinálni gyakorlatilag. És hogy olyannyira nem provokáció volt ez, hogy amikor ezt mondta a vejkei, a bizottságjának, akkor totál totál lemerült. Azt mondta, hogy az emberek nem tudja Ja, igen, tehát hogy ott, akkor én felmutattam ezt a papírt 30 másodpercig, majd letettem, mert nem az volt a lényeg, hogy most ő mutassa nagyon sokáig, hanem hogy azt mondtam el, hogy nézzék meg, hogy kikről beszélünk. Tehát, hogy ezek nem, hogy mondjam, fantom alakok, hanem ezek húsvér emberek nők, akikről beszélünk, hogy hogy összeverik őket, hogy megnyomorítja ugye a Renner és hát egy életre megnyomorítanak. És ugye egy picit szembesüljünk már azzal, hogy, hogy, hogy kikről beszélünk. És utána én letettem volna am magam amúgy is, és mentem volna tovább a, a tartalmire, amire egyébként mentem is. És akkor a Velke Imre, a, a, az Igazságügyi Bizottság kdnp kép, vagy elnöke azt mondta, hogy én megszektem a a házszabályra vonatkozó, nem tudom mi, XY passzust, a szemléltető, tiltott szemléltető eszköznek a bemutatása. Akkor vált világos számomra is, hogy ezt előzetesen kénik kellett volna, és hogy ezért azt javasolja a bizottságnak, hogy egy havi fizetésemet vonják le. És akkor tégedat hogy ez most eskü nem értettem. Tehát van, amikor provokálunk a parlamentben. Van ilyen. Ez egy demonstráció? Nem, elvesztették, a, ott elgurult a gyógyszer, szerintem. Ott egyszerűen nem tudom. biztos vagyok benne, hogy, hogy utána rájöttek, hogy ó, én, hogy nagy hibát követtek el, már csak azért is, mert utána De már... Mivel? Hát ezzel, hogy engem megbüntettek. Miért követtek el a hibát? Azért, mert hogyha ezt hagyják, hogy, hogy én ezt végig végigmondjam, ebből lett lát volna egy mínuszus hír. Látod, akkor látod azt, hogy ezt egyébként neki kártott utólag. Onnan, hogy az én erről szóló posztomnak egy négymilliós erélése lett utána. És ennek van jelentősége? Szerintem van. Szerintem a négymilliót be lehet váltani valamire, ami effektív? Igen, be lehet váltani arra, hogy a nyilvánosság odafigyel, és a nyilvánosság érzi, hogy itt valami nagyon nincs rendben, és miért nem? Miért nem a bántalmazott nőkkel? Elindult egy társadalmi mozgalom, ugye van ez a, a billog hamburgerező hely, akkor csináltak erre válaszul egy, egy hamburgert, akik az Shot-ot is árulják, ahol bántalmazott nők kérhetnek segítséget. elindult, többen egy, egy kozmetikus nő írta nekem, hogy, hogy ezután ő is kitette ezt a, ezt a fotót a, a kirakatában, mert igenis mutatni akarja, hogy foglalkozzunk a bántalmazott nőket. Tehát elindult valami olyan gond, még kicsi, ez egy ilyen pici dolog is, és nem ettől fog megváltozni az egész jogalkotás, de ha én el indítani én vagy bárki egy olyan dolgot, hogy jó, itt most akkor megfogant valami, és, és többen reagálnak, és ebből később lehet valami, akkor szerintem jó. És ebből a szempontból ez nekik nem jött jól, tehát ezért lőtték lábon magukat. Ami a karaktergyilkosságokat, ami a személyeskedéseket, ami a sérelmi politizálásnak azt a részét, illetve amiről beszéltünk, ez formai vagy tartalmi kérdés? hogy az, amit így okoznak, az, amikor ezt folytatják, ez érdemben befolyásolja-e a magyarok Cusámen, tehát nem a politikusok életet? Hát, nézd, az a kérdés, hogy mit nevezünk a vadárszar érdemben jön az ablaktől, és lemosható, és akkor nyomor sem marad. Nem, szerintem nem. Ennél, ennél több. Ennél érdemben több. Érdemben, vagy nem érdemben? Én, én tudom, hogy mit gondolok, de. A, nem az, nem hogy nem én, én az, az, hogy engem megbüntettek a magasra teszek. Ez nem ezt értem. A szemutem most az egész csomagról beszélek. Arra, visszat. hogy én felmutattam a. A, a, csomag, nem, a meg, az, meg az összes többi. Meg szerintem a... van. Szerintem van. É, azért, én... mert sokszor ilyenkor, a, ugye a figyelse úgy, úgy lép a mi javaslatainkra, hogy a mi javaslatainkat fogadják el. Hanem azt tényleg, hogy akkor lesöprik, mint ahogy ezt is lesöpörték. Viszont ha azt látják, hogy van egy már ingerküsszöböt átvivő dolog, amivel van egy, egy érdemi társadalmi nyomás, akkor azt ők később beadják saját maguknak. Hát én tudok olyan dolgot mondani, amikor én még sok évvel ezelőtt egymás után, nem, nem is ezt mondom, a, a szünidei étkeztetését a gyerekeknek. Nem tudom, én plusz egyszer beadtam még a balog alatt megint csak, hogy hogy az egy dolog, hogy ingyenes az étkeztetés az iskolában, meg tette az iskolai idő alatt. Na, de mi van a szünetem? Mi van az őszi szünetben, nyári szünetben, ö, nem tudom, tavaszi szünetben, amikor mondjuk utána van két hónap, meg mi van a hétvégén, amikor szó szerint én látom, hogy dülöngével mennek be a gyerekek, ö, mondjuk kistelepülésen, hétfőn a sújban, mert nem bölcsödébe, mert nem evette egy Behattam Beadtam százszor, lesöpörték, majd a való ba két év múlva bevezette ezt. És én azt gondolom, hogy ez azért, mert nem hagytuk ezt abba. Értem. És nekem, tehát ebből a szempontból van hatás. Én értem, de én nem ezt kérdeztem, de azt hiszem, amiről te beszélsz, az fontos, amiről én beszélek, az más, de azért is hagytam, hogy ezt végigmondjad. Um, hosszú felvezető lehetne, de nem teszem. Én az apácai gimnáziumban, amikor jártam, akkor Szűnyi tanár úr előszeretettel vitte el bennünket Erdélyben. Én Erdélyben talán először ötödik és koromban voltam, és valamikor ötödik és nyolcadik között egy Ceausescu brossúra került a kezembe, és én azt hangosan olvastam, magyar lakta területeken, és hangosan röhögtem rajta a szövegzettségnek a bornértsága okán. A szüleim múltja miatt pártagok voltak, voltak otthon ilyen könyvek, aztán már réges -rég a szüleim elhagyták a pártagságot, de a könyvek voltak, én ezeket kamaszkoromban bújtam, most se állítanám, hogy pontosan értettem őket, de a szöveg bornértsága az így is hatott. És akkor feljelentettek engem, és kis hiány, nem tudom, meg kellett menteni valamitől, ezt később az osztályfőnököm a saját személyét méltatandú meséltem a szüleimnek, nem is nekem. Elnézést kérek haktározottan a miniszterelnök úrtól, ez jutott az eszembe a legutóbbi veszprénben elmondott beszéde kapcsán. Idézek ebből. Szerintem érthető lesz, hogy hol kapcsolódik ez ahhoz, amiről eddig beszéltünk, és itt zárom is a soraimat, és tiéd az utolsó szójoga. Azt mondja, hogy hol legyen, azt mondja, hogy. Orbán Viktor felidézte, hogy szám, ugye csak hogy tudjuk, ugye ez a Magyarország történet és kereszténység egyazon szövet fonala, a Szent Mihály Fűszékes Egyház újra szentelése alkalmából rendezett ünnepsége, mondott beszéde ezeket én előszeretettel keresem elő, és aztán olvasom. A Veszprémi fő székes egyházról szólva azt mondta Orbán Viktor, ezek a falak, tornyok és kövek látták a dicsőséget, amikor a hitere és a nemzetet megvédeni képes seregeket toborzott, és látták a pusztítást, amikor idegen hatalmak dulták fel őket. Később látták tovább, amikor a püspöki aulába a kinevezett állami egyházügyi hivatal megbizotjai rossz emlékű bajszos püspökök, stb. stb. stb. Ez a múlt de miniszterelnök úr az híven kitért a jelenre is, és ott elfogott engem ez a Ceausescu beszéd parafrázis élménye. Az egyház és keresztény ellenes erőket nem szabad félváról venni, fogalmazott a miniszterelnök rámutatva, hogy az egyházaink ellen agitáló félbolondok, a mai erőszakos lenin fiúk, a papokkal üvöltöző felhetszelt bolsevik szabad csapatok ismét feltűneztesztek a magyar politikában, időben ki kell állnunk ellenük és maguk mellett tette hozzá. Nincs színzetje. Mindenki társíthatja, hogy kiről van szó, és nem hiszem, hogy a perektől való félelmében nem mondott neveket a miniszterelnök úr. De ezt akár a sziksa is írhatta volna. Tehát én valamely idősebb vagyok, mint a miniszterelnök úr, de, de a mai erőszakos lenin fiúk, Arról nem beszéljük, hogy ez csak egy bizonyos korosztálynak hat, mert ugye az én korosztályom még nagyjából tudja, kik a lennénk fiúk, a többiek azok már nem nagyon találkoztak velük, se élőben, se se, vagy élőben természetesen én se. A papokkal üvöltöző felhetszett bolsevik szabad csapatok, most a hatházi árkosnak és a rajongóinak, vagy a mellette kiállóknak a csapatát bolse felhetszett bolsevik szabad csapatnak, és ez mind verbális abuszos. Nem lesz tőle kék és zöld az ember, mint akinek a fényképét te fölmutattad. De a szó átvítés szoros értelmében azok, akikre vonatkoznak, azok mind kapnak egy kokit, és annak nyoma is maradhat. Mi szükség van erre? Beleértve, hogy ez így ebben a formában nevetséges. Olyan dolgok vannak összehordva, amelyek egész egyszerűen se nyelvterülag, se prozódiailag, se értelmüket tekintve nem stimmelnek. Nagyon hangzatosan. Mi szükség van erre? Szerintem ezt rossz embertől kérdezett, nem. Én, én nem tudom. Szerintem van egy, egy, egy nyilvánvaló kétségbesés, de ez, ez, ez... De ez, ez, ez nem csak ez... most van, ez korábenség jó. Igen, én pont nemrég, megint csak a gyermekvédelemről beszéltünk, valaki egy interjúban megkérdezte, hogy na, de hát most akkor milyen jó, mert a Semén Zsolt azt mondta, hogy majd elmegy akkor, és, és valóban belátása tért, ugye a saját egy, egy kdmp s önkormányzati képviselő írt neki, hogy azért őt mennyire bántotta a TV hogy nem említette a gyerekkédelmet, vagy büszke volt arra, hogy ő még, még gyerekotónk közelégesen járt, és akkor majd most elmegy meglátogatni. És nekem az jutott eszem, amikor a súlyok köztársági elnök úr is elment egy, egy Délpesti gyerekotthonba, amire tudom, mert, mert barátaim Ismerősök dolgoztak ott, akkor, hogy megmondták a gyerekeknek, hogy ki nem mehet be aznap, meg, meg a dolgozóknak, akik kritikusak voltak. Tehát az is egy ilyen szovjet híradó lett az. a hogy a... írtak a családjáról, és hogy az mennyire nem tudott mit kezdeni. Hát igen, és elnevezte magát Szatyorfinek, szóval ez is van furat hogy valaki. Én nem tudom, tehát én, én, én azt látom, hogy irányt vesztett már az Orbán is. Szerintem nagyon kevés emberre hallgat, ha egyáltalán még bárkire, és már saját magukat se tudják nagyon, nagyon überelni. Szerintem ez az Én egész gondolom, nagyon beteg. A ez a beszéd, a együtt De leszünk. ezt akartam mondani, hogy szerintem ez az egyik legnagyobb feladat, hogy ezt, ezt egy picit... Uh, ezt egy picit vegyük vissz. És nyilván, tehát mi is akkor nekünk is, mert mi is belehergelődünk. Látod, én is bele, beleírtam az AI lányokat kukorát, Tehát én egy ebben abszolút, hogy mondjam, szorok a fejemre. Tehát ebbe utána az egész, egész társadalmat meg kell gyógyítani, hogy ezt ezt, ezt vegyük vissza, és, és, és próbáljunk meg normálisan beszélni egymással. De nem csak a politikában, én hanem nem minden. Tudom, hogy tényleg annyira meg akarják-e a semmi és mint amennyire kiállnak mellette, mert most éppen ennek a tősdei árfolyama nagyon magas. Én egyébként kívánnám azt, hogy semmi Zsolt mellett tényleg ilyen mértében kiálljanak, mert ez azt jelenti, hogy a fiú öltöző egységes. Még akkor is, hogyha mi ezzel nem értünk egyet. De én azt gondolom, hogy itt, egy folytában valaminek van valamilyen tőzsdei értéke, és annak nincs köze ahhoz a humánumhoz, vagy ahhozokhoz a humanista értékekhez, ami mellett egyébként az ember alkalmas, itt nem ennyire fenkölten. De tehát, ez, tehát az egész, az egész rendszer álszent. Az nem, van, az, nem az egész az... rendszer álszent, Lehet... de azt hogy mindenkinek volna oka magába nézni. Szerintem álszent. Én, én meg azt mondom, hogy, hogy álszent, mert nem, nem úgy élnek, amit prédikálnak, tehát az egyszerűséget és a helyzet van néz meg 60 pusztát, meg nézd meg ma a Matolcsi villa Mikonuszon. Tehát ez beteg, és ezt, ezt, ezt valahogy rendbe kell tenni. Hát ma ennyit tudtunk tenni a a érdekében. Köszönöm, hogy eljöttél. Én köszönöm. Köszönöm a figyelmet.